Утре на 21 юли от 19 часа Сдружението за свободна Русия ще направи митинги в София, Бургас и Варна с една цел, да каже не на разделянето на едно антивоенно и антипутинско семейство. А, става дума за едно решение, решение на Български съд да раздели семейство беженци противници на Путин и войната. А, решението е на административния съд във Варна и става дума за това, че съпругът на руската опозиционна журналистка Маргарита Шурупова трябва да напусне България. В момента семейството им се намира тук у нас, защото с двете си непълнолетни деца са решили да напуснат Русия заради несъгласие с политиката, която а, води Руската федерация и войната. На Русия също Украина. Решението на съда е а, отхвърля оспорването по жалбата на а, Владимир Шурупов а, против решение на заместник председателя на Държавната агенция за беженците, с което е прекратено производството за предоставяне на Международна закрила. Това решение вече не подлежи на успорване по Закона за убежището и беженците. И това е само един от примерите за решения на Държавната агенция за беженците, които отказват международна закрила на руски граждани, които открито се противопоставят на режима на Владимир Путин и на войната на Русия по отношение на Украина и търсят закрила в България. Изключенията за сега, като че ли са много по-малко, две или три, спомняме си случая с Алексей Алчин, втория такъв случай, за който ще говорим сега, който има позитивно решение от Върховният административен съд, е случият на Ирина Дмитриева. Много ми е приятно да кажа добър ден на Ирина Дмитриева. Добър ден. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. И на адвокат Деница Любенова, която я е представлява в тази съдебна сага. Да припомня, че адвокат Любенова обикновено каним, когато говорим за дела свързани с ЛГБТ общностите, но също така и а, а, лъгъбата беженци а, и сложното уреждане на техния, техния статут а, в България. Но нека първо да задам въпрос към Ирина Дмитриева. Всъщност, Ирина, след това окончателно решение на Върховният административен съд, а, чувствате ли се малко по-спокойна? Честно ви казвам, че аз не мога да повярвам до сега. Аз чувствам много добре, разбира се, но и малко умарена съм. Малко сте уморена да. дълга изглежда тази да. съдебна сага. Да, и много, много, много беше притеснение за това. Защото засяга вас и дъщеряви, нали? Това, е, това да. всъщност е сложността на кандуса. Да, да. А до каква степен всъщност дъщеря ви, детето ви знаеш какво се случва, какво, какъв е риска, защото аз споменах колко много са случаите на откази след това потвърдени от съдебни инстанции в България. Аз не знам, а решили сме, че няма да се върнем в Русия и ли се так. Ли. А, чакали. Надявахте се и чакахте да, да, да, да. да има все пак позитивно да, решение. Така, да, да. А, опасявахте ли се, че българските институции, по-специално Агенцията за беженците, не разбира ситуацията в Русия и какво Опасявахме, защото ви да виждали, а, че м сме виждали, че Державная агенция за беженците не разбирает, что се случило в России, что стало. И, но Българский суд был много Я как, как Разбережьте. Разбережьте, да, и э, справедлив. Добре, това е хубаво да чуем нещо позитивно за Българския съд. Сега да се обърна към адвокат Даница Любенова, защото това, това дело, случият на Ирина Дмитриева и нейната дъщеря, има поне няколко аспекта. От една страна лица търсещи закрила в страната ни, не съгласни с режима в Кремъл. От друга страна, тези откази, които постановява Държавната агенция за бъженците, припомням случая с Алекс Тоцки, също гост в ефира на Хоризонт, който знаем, че не получи позитивно решение за разлика от Ирина Дмитриева, но и аспектите майка-дете в така, разбирането на тези сложни аспекти от българските съдебни власти. Адвокат Любанова, кажете ни в какво е същността на случай Ирина Дмитриева и каква е, как, каква е ценността на това решение на Върховния административен съд? Ще се опитам много набързо да синтезирам а, всъщност беженската история, така се нарича а, в а, нали, така, правната <гум> тематика на Ирина. Ирина е руска опозиционерка, много дълги години е протестирала а, срещу режима на Путин, а, ходила е на митинги, домът ѝ е бил претърсван, а, била, е почти арестувана на няколко пъти. Едновременно с това а, тя има баща от украински происход, а, самата а, тя има дете с а, мъж от а, предишно, предишно дете, не с това, което е в България, а, който е с украински происход отново. А, и си е получил украинско гражданство през 2014 година, като самият той а, е бил на Майдана с а, всичките протести и на всичко, което се случва там през 2014 година. Нали, тя има много дълга беженска история, която датира още от 2012 година. Едновременно с това тя идва в България март месец 2022 с дъщеря си, която страда от тежко заболяване, което се нуждае от медикаментозно лечение, което ако бъде спряно, ще има летален изход, т.е. нещастлив край. Същност, голем, големия проблем а, в случая от една страна е тази нейна опозиционерска а, а, политика, която е водела. Тя е била част от структури, опозиционерски и така нататък. От друга страна е самото състояние на дъщеряй, което а, може и е било използвано за да се манипулира самата Ирина Дмитриева и да се държи в зависимост. И а, всъщност това, което е за мен най-потресаващото в решението на Държавна агенция за беженците е, че няма никакво разбиране нито по отношение на, а, на беженската история, нито по отношение на детето, което, което нали, Говориме за мал малолетно преподаване на молбата, към момента, непълнолетно дете, което изцяло зависимо и носи бъженската история на майка си. И носи последствията от тази беженска история на майка си. А, а, и нали, това, което сме обсъждали с вас в предишна предаване, на случая на Ирина, е, че Държавна агенция за бъженците продължава да подава едни доклади, в които говори за Русия като демократична държава. Тоест, на практика казвате, че има неразбиране от страна на толкова ключова институция в българската държава, като Държавната агенция за беженците, за политическата ситуация в Русия, за това какво може да се случи с един опозиционен човек, ако той бъде върнат в Русия и абсолютно неразбиране за това какви могат да бъдат и медицинските и чисто екзистенциалните последици за едно дете. Всичко това на практика противоречи а, на базови принципи на, на европейското право. О, абсолютно и а, нали, от една страна противоречи на, на квалификационната директива, тъй като те попадат в а, така наречената група на лица, които са уязвими а, в резултат на своята беженска история. От друга страна, а, това, което прави Държавна агенция за беженците, когато подаваме му на Ирина през 2022 година, а, нената дъщеря е а, а, малолетна. В хода, в няколко месеца, в които тече а, интервютата, тя става непълнолетна, при което а, Държавна агенция за беженците разделя тези две производства. Абсолютно, тотално, процесуално нарушение, противоречащо на всички, а, на българското законодателство и на европейското такова, на регламенти, на директиви, на, на, на, на, на, на, на зуб. В, в, в тотално против, нали, противоречие със съществуващата нормативна уредба, позовавайки се на вътрешния си правилник. И всъщност това е, на което обръща внимание върховен административен съд. Децата обикновено нямат своята собствена беженска история. Тя, mm -hmm. Те са те са беженци, стават беженци вследствие на беженската история на своите родители. Не можем да, ги, да разделяме тези производства и да караме това дете, което е на 15 години, да доказва обстоятелства, които са станали резултат от действията на неговата майка и за което то лично ще търпи последствия. Добре, това разделяне изобщо има ли логика в него? Вие виждате ли, виждате ли както... Някаква някаква аргументация във, върху която Държавната агенция за бежностите стъпва, а, за да направи, да направи този ход, който очевидно а, не получава съдебна подкрепа. Ами, Даб се позовава на, на, на вътрешните си правила, извинявам се, а, но не, няма. Това е джори, че трябва да бъдат преосмислени. Генерално тези вътрешни храните. Разбира се, че трябва да бъдат преосмислени. Нали? Какво, какво става с всичките деца, които следват своите родители а -а. беженци? Какво става с всичките случаи, които не стават обществено достояние, които, а, които хората сами си движат? Защото има и такива а, беженци, които нали, търсят международна закрила, които сами движат делата си. Нямат възможност. Възможност да тези дела да се поемат от адвокати. Какво става ако отидеме в, в, в някое а, населено място, където адвоката нали, не знае или съда не знае за, а, за съществуването на европейското право, макар че нали, не, не бих казала, че съда не знае в крайна сматка говорим за страна, която е член на Европейския съюз. Сега, обаче да попитам а, до каква степен ето този случай на Ирина Дмитриева и това позитивно решение по отношение на Ирина Дмитриева и нейната дъщеря на Върховния административен съд а, може да бъде използвано от други съдебни практики, защото като че ли а, всичко зависи от това на какъв съдебен състав попадаш и доколко до какъв е капацитета всъщност на, на съдебната на съдебните власти. Не, не може ли ето този вид а, дела да се използват като прецедент, въпреки че ние не сме в хипотезата прецедентно право, за да послужат и при решаване на други подобни казуси, ако винаги виждаме един и същи мотив за отказ, твъш от агенция ДА за ДАЗ, който може да бъде успорен. Със сигурност, колкото и да се намираме в нали, прецедентно право, няма в България. Въпреки това, съдилищата се съобразяват с, особено с решенията на върховните съдилища. От друга страна, смятам, че Държавна агенция за беженците трябва да преразгледа на първо място вътрешните си правила, на второ място докладите, които издава по отношение, особено в момента на Русия. А, не мисля, че в ситуацията, която се намираме а, нали, международно а, политически, България може да си позволи а, о, орган, държавен орган да, да, да предоставя такива становища. Те не са правилни и не отразяват а, ситуацията към момента в Русия. Напротив, към момента м страшно много държави в, в Европа и а, включително щатите създават условия за улесняване на достъпа на, полити, на политически а, беженци от режима на Путин. Защото говорим за диктаторски режим, за а, силно нали, а, имаш последствия върху животите, здравето на хората. Не можем да си позволим да си затваряме очите като държава. Сега а, виждам, че в а, социалните мрежи има призиви а, държавата да се замисли за това, което се случва примерно с а, беженец от Иран, който е осъден на смърт от Исламийския съд, заради това, че е християнин, сестра му е екзекутирана в Иран. А, виждам, че има призиви институциите, които носят отговорност за а, това този човек да е в Бусманци и да подлежи на предстояща депортация обратно в а, Иран, да се самосезират. И заобщо, мислите ли, че имаме огромни дефицити в а, това поле и какво може да се направи, за да бъдат преодолените? Адвокат Львен Със сигурност имаме огромни дефицити. А... Сякаш има тотално разбиране на европейското законодателство и нашите задължения като страна-членка въпреки на Европейския съюз и на съвета на Европа, въпреки многократните решения на съда на Европейския съюз по отношение на, на международна закрила, така и на Европейски съд по правата на човека, са задължения, които България също трябва да следва. Това, което според мен трябва да бъде направено, е една спешна работна група с Държавна агенция за беженците, с организации като ГЛАС в България, Български хелзници комитет, тяхната беженска програма, а, нали, ние Има може експертиза. Би, да, да, по отношение на ЛГБТ бъженци, защото а, а, това, което казах и преди малко, първата ни за международна закрила на руски бъженец на основа сексуална ориентация и полова идентичност датира от август 2022. -ра. Все още няма произнасяне по нито едно от тези искания. Те са 15 на брой. А знаем колко е трудно за ЛГБТ хората в Русия. Връщам се после ният ми въпрос всъщност и към двете е, ако го нямаше това позитивно решение на Върховния административен съд, какво щеше да се случи с Ирина Дмитриева и нейната дъщеря? Ирина? А, а, може, а, а, трябваше... Извинявам се, ще малко Давай говорим много ски. Да, ага, а, да, мислили, сме, че а, трябва да а, идва отново а, в Държавна агенция за беженците. Тоест отново и... да, да започне да, да продължи да, да, съдебната да, сага, да. да продължи сагата. Да. А, адвокат Любанова наистина, ако, ако го нямаше това позитивно решение, какво ще да стане? Ами, нали, в, естествено, щехам да предприемем всички възможни правни действия. Те не са малко. А, включително Европейски съд по правата на човека, но а, това, което се прави по процедура е връщане на лицата обратно в държавата им по происход и там какво ще се случи, ще бъдат спрени лекарствата на детето, най-вероятно Ирина ще бъде а, затворена в а, затвор и всичко ще приключи по този начин. Слава Богу, това няма да стане заради позитивното решение на Върховния административен съд. Поздравявам ви а, с а, благодаря това. Благодаря и искам да казвам а, много благодаря на Деница Любанова, защото тя е много грамотен и много хубав човек е специалист по Благодаря ви на двете, адвокат Деница Любенова и Ирина Дмитриева, която остава в България с дъщеря си.